Поліція вважає, що вбивця забирав ці речі як трофеї після кожного вбивства, і що вони досі ймовірно у нього. «Збирання трофеїв, типова риса для таких серійних вбивця», прокоментував детектив-інспектор Нолан. «Трофеї дозволяють вбивці знову переживати гострі відчуття злочину і стримувати свої темні потяги. Відтягують момент, коли він знову відчує потребу вбивати. У Філіппи Брокфілд вбивця забрав на яке поліція описує як золоту ланцюжок із кулоном у вигляді старовинної монети. У Мелісси Денні – лілову або світлофіолетову щітку підкову для волосся, яку вона завжди носила у сумоці, у Бетані Інгем – золотий наручний годинник Асіо з нержавної сталі. А тепер у Джулії Гантер – пару сережок із рожевого золота зі світло-зеленим камінням. Поліція просить громадян звертати увагу на ці предмети. Кневзда поспілкувався з Адрієн Кастро, кримінальним профайлером, яка раніше працювала у Федеральному бюро розслідувань, а нині консультує популярне шоу про злочини Форенці Тіме. Міс Кастро поділилася експертною думкою щодо вбивці ДТ, ґрунтуючись на всій оприлюдненій поліцією інформації. Як завжди, профайлінг, це не точна наука. Але деякі попередні висновки ми можемо зробити з поведінки злочинця та вибору жертв. Це білий чоловік віком від 20 з гаком до середини 40 років. Це не імпульсивні дії. Ці вбивства сплановані і методичні. Наш убивця, ймовірно, має середній або високий IQ. Зовні це цілком нормальна, нічим не примітна людина, навіть приваблива. Він виглядає зразковим членом суспільства. Має хорошу роботу, де звик до певного рівня контролю, можливо, керівна посада. Я вважаю, у нього, імовірно, є партнерка або дружина, можливо, навіть сім'я, які і гадки не мають про його таємне життя. Є цікаве спостереження щодо його просторової поведінки. У серійних убивць часто є природна відраза до скоєння злочинів занадто близько додому у своїй буферній зоні. Але водночас у них є зона комфорту. Знайомий район поруч, але не надто близько додому, де вони почуваються безпечно під час скоєння злочину. Це називають теорією спадання відстані. Варто звернути увагу, що жертви були з різних містечок і сіл цієї частини графства, а їхні тіла також знаходили у різних місцях у зоні комфорту. Це наштовхує на думку, що наш убивця живе в іншому сусідньому місці, яке ще не фігурувало в розслідуванні, у своїй недоторканій буферній зоні. Щодо мотиву, тут, думаю, ми бачимо те, що лежить в основі багатьох серійних убивств. Мізогінія по суті. У цього чоловіка дуже сильні негативні почуття до жінок. Він їх ненавидить. Усі жертви – привабливі, освічені, розумні молоді жінки, і є щось таке, що він у них не може стерпіти. Для нього це особиста місія». Особливо цікаво, що він обмотує їм голови стрічкою, наче позбавляє їх навіть обличчя. Відрізає можливість говорити чи бачити перед смертю, усе йде до влади і приниження, і садиського задоволення від цього. Імовірно, перші ознаки проявилися ще у дитинстві, коли він міг шкодити домашнім тваринам. Я не здивуюся, якщо десь у нього є маніфест із думками про жінок, про те, як вони мають виглядати чи поводитися, щоб бути прийнятними. Поліція не повідомляла, чи переслідував він жертв до викрадення, але, судячи з ретельного вибору жертв, певний рівень стеження був, думаю, це частина його задоволення. Можливо, він навіть контактував із жертвами напряму, і не виключено, що у нього були з ними близькі стосунки. Біля будинку родини Джулії Гантер цього вечора її 18-річна сестра Гаріет Ненадовго зупинилася, щоб поговорити з журналістами. На питання про можливість переслідування Джулії перед смертю, заплакана Гаррієт сказала. «Я не знаю. Вона ніколи не казала, що боїться чи щось таке. Я б їй допомогла, якби знала. Але за кілька тижнів до того вона розповідала про дивні речі. Згадувала якісь лінії, здається, крейдяні, що виглядали як три чоловічки біля будинку. Я їх не бачила». Мабуть, це то були діти сусідів, ще кілька мертвих птахів, голубів, заносили в будинок через котячі дверцята. Але Джулія вважала це дивним, бо наша кішка вже стара і майже не виходить на двір. Вона також казала, що їй телефонували з жартами. Це було за тиждень до зникнення, але вона не виглядала наляканою. Якщо й нервувала, то лише дратувалася, але якщо згадати ті кілька тижнів до того... Все здається дивним зараз, коли її немає. Поминальна служба за Джулією Гантер відбудеться 21 лютого в місцевій церкві.